și, în și pe pământ, el tată, și sfânt. Anunțăm, iubiți ascultători, cu bucurie programul L-190, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Studiul nostru de astăzi ne aduce în fața versetului 3, din capitolul 15 al Evangheliei după Luca, Vom citi în curând versetul acesta, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai face o incursiune, de a mai citi unul din cele șase-șapte episoade pe care le mai avem și cu care se încheie istorisirea Pavelică în Țara Luminii, scrisă de scriitoarea Cristina Roy. Capitolul acesta este penultimul capitol al cărții, poartă numele Pavelică își găsește tatăl. Pentru a doua oară de când Pavelică îngrijea de prețiosul său prieten, Venise sâmbăta. Casa parohială avea oaspeți, mai întâi sora părintelui, care plângea mult, neputându-se mângâia de boala singurului frate care mai rămăsese. Apoi era tânărul capelan X venit să înlocuiască pe paroh în slujbă. – Pavelica, zise preotul, acum când nu mai sunt singur, tu te și respire puțin aer curat de munte și bucurăte de iubiții tăi. O să te întorci luni. Du tuturor salutări la pădurar și la bunicul și salută din partea mea frumoșii noștri munți pe care ochii mei nu-i vor mai revedea niciodată. Și dacă te duci în țara aluminii, luminii, gândește-te la poarta cerurilor și adu-ți aminte că în curând îi voi păși pragul ca să intru cu mult deasupra norilor în adevărata noastră țară a luminii. Toți cei din jur plângeau în cameră auzind aceste vorbe afară de pavelică. Dar ce mult a plâns pe la ceasurile trei când a ajuns la locul de pe pajiștea deja cosită, unde povestise întâia oară preotului care stătea lângă el despre Sfânta Carte. Niciodată, niciodată nu are să mai vină el aici și nici el, Pavelică, nu va mai sta niciodată la picioarele lui. Ce triste îi se păreau toate astăzi în munți! Florile cosite. Muriseră. Nu mai rămăsese nici una. Păsările erau mute. Nu mai erau nici fluturi care să mai zboare din floare în floare. Și soarele era întunecat de nori. O furtună se pregătise din nou, fără ca el să bage de seamă. Și nu putea decât să plângă. Lacrimile nu s-au oprit decât în clipa când în același loc, ca o dinioară, ceva mai sus, a zărit un curcubeu minunat, ce părea într-adevăr a fi poarta cerurilor. Copilul ridică spre această poartă ochii lui încă umezi. Ah, ce măreție! Și ce frumos trebuie să fie dincolo! Dar ce sus se ridică! Vai! Pavelica simți că odată închisă această poartă în urma scumpului și iubitului său preot, acesta n-ar mai putea niciodată să se întoarcă aici jos. Ar trebui ca mântuitorul însuși să vină să-l ia și să-l ducă acolo, dar n-are să-ntârzie să vină să-l ia la el, ca acolo unde este el să fie și robul său, ca să privească slava lui, cum citise chiar ieri în Evanghelia după Ioan. O, Doamne Iisuse, ia-mă și pe mine lângă tine!" ceru copilul cu mâinile împreunate pe inimă. Ce o să fac eu singur când părintele n-are să mai fie?" Bunicul e deja bătrân. Când va muri, ca și bunicul Razga, ce o să mă fac eu? Preotul mi-a făgăduit că o să mă la el atunci și ar fi făcut-o desigur. Unde va trebui să merg? Ah, crede-mă, pe doamne, nu mai pot rămâne aici după ce va muri el. Alții vor putea să se bucure de viață cum le va plăcea. Eu nu voi mai avea plăcere de nimic. Când voi mai face vreo descoperire în Biblie... Cui vobu-i putea o spune? El te va putea întreba orice acolo sus și tu-i vei putea lămuri totul, dar cine va mai explica mie ceea ce nu voi înțelege când nu va mai fi el? Fulgerele se încrucișau deasupra micului părăsit și tunetul bubuia. Preotul îi povestise odată istoria preorocului Irie, că Dumnezeu iubise așa de mult că îi trimisese din cer un car de foc și cai de foc ca să-l ducă acolo sus. Și acum, pavelică, părea că aude zgomotul roților carului. Se uita să vadă chiar deschizându-se poarta pentru cerescul car cu destinația să ducă acolo pe iubitul său prieten. Dar iată că soarele biruie norii, poarta dispare încetul cu încetul și razele strălucitoare scaldă din nou țara luminii. Un nou raș mic își mai scutura doar câteva picături mari de ploaie. Cum el avea costumul cel nou pe care îl purtase într-una la parohie, pavelică alergă în peșteră ca să se adăpostească. Iubiți ascultători, pasajul care l-am rezervat cu multe dragoste pentru dumneavoastră pentru lecțiunea de astăzi se încheie la punctul acesta. În lecțiunea următoare vom asista cu mare mirare la o surpriză peste care a dat micuțul pavelică, dorind să intre din nou în peșteră. Notăm din pasajul citit interesul deosebit și dragostea nețărmurită pe care le nutrea copilul acesta față de cuvântul lui Dumnezeu. Părerea lui foarte mare de rău cu privire la pierderea preotului, care i-a chemat de Domnul să meargă acasă în slava cea veșnică, avea în vedere faptul că el va pierde pe cineva care îi putea explica pasajele din Sfânta Scriptură, Scriptură pe care îl o iubea atât de mult. Iată deci cum își petrecea el timpul de întâlnire cu un credincios care era de data aceasta preotul, prietenului lui iubit. Aceasta ne face să ne întrebăm noi cum ne petrecem întrunirile noastre. Am asistat la multe ocazii unde creștinii se întâlnesc în jurul unui grătar, se întâlnesc pentru câte o petrecere, se întâlnesc să discute politică, se întâlnesc să discute afaceri. Ce trist că ne întâlnim așa de puțin. Să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mai amintesc aici, am amintit și în alte împrejurări, că numai atunci când vorbim despre Domnul Hristos, El își face simțită prezența Lui între noi, după cum, pe când scrie Scriptura, vorbeau ei despre cele întâmplate, referindu-se la drumul celor doi ucenici în călătoria lor spre Maus, Iisus a stătut în mijlocul lor. Părtășile dintre copilul acesta și peot erau așa de minunate și de dulci, pentru faptul că, vorbind despre Domnul Isus, coborau mereu pe Isus între ei. Și cine ne poate asigura pace, bucurie și fericire reală dacă nu prezența Domnului Isus? Doamne, Tată, ceresc ajută-ne să învățăm și noi, chiar din istorisirea aceasta să ne fie gândul îndreptat și inima numai spre tine și să folosim orice ocazie de întâlniri între noi ca un prilej în care să vorbim despre tine și vorbim despre tine să-ți faci cunoscută prezența și să ne binecuvintezi cu toate binecuvântările pe care le ai păstrate pentru noi. Numele tău să fie lăudat și pentru programele acestea pe care ni le hărăzești în acest scop. Amin. Nici când am să ne să-ți cânt, cântări de glorie, o mie Dumnezeiesc. Prin tine Dumnezeu. viața mea iertare sfântă a primit Și multe bucurii în suflet tu mi-ai dăruit se pe rol divin, Prin moartea ta ne-ai mântuit, A viere și viață, Pe veci, pe veci Apropiindu-ne de studiul lecțiunei noastre de astăzi, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 3 din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, un verset foarte scurt. Citesc versetul. Dar El le-a spus pilda aceasta. Haideți să cugetăm puțin în jurul acestui verset asupra faptului că Domnul Isus vorbește în pilde. Când nu poți rosti adevărul pe față din pricina celor nepregătiți pentru primirea Lui... Spune-l acoperit prin pilde, dar de mărturisit tot trebuie să-l mărturisești. Fiii adevărului n-au altă slujbă mai însemnată pe pământ decât să mărturisească adevărul, prin trăirea, prin vorbirea, prin cântarea și prin scrisul lor. Așa era Domnul Isus, așa trebuie să fim și noi urmașii lui. Să alegem bine pildele și asemănările, ca să nu împiedicăm adevărul în descoperirea și lucrarea Lui. Pildele trebuie să fie ferestre spre adevăr, nu obloane trase. Pilda nu este un scop în sine, ci este un mijloc de a ajunge la scop la adevăr. Să nu uităm, deci, lucrul acesta. Dar Isus le-a spus o pildă. Numai din starea lui Isus, din ceea ce este El să rostim pilde, Căci numai din el primim lumina necesară pentru acest lucru. Altfel, încurcăm drumul spre adevăr. Pildele din capitolele 15 și 16 din Evanghelia după Luca formează o unitate bine închegată. Legătura Domnului Sus cu Vameșii și intrarea unora din ei în ucenicia sa dau ocazia acestor parabole. Fiecare din cele trei pilde ale capitolului 15, descrie într-un fel original îndurarea lui Dumnezeu care întrece orice cugetare omenească. Harul, care luminează din aceste pilde atât de luminoase în căutarea celor pierduți, precum și în îngrijirea plină de îndurarea celor găsiți, harul acesta, deci, este și rămâne o taină pentru omul firesc. Să învățăm de la Domnul Isus ca tot ceea ce spunem sau facem, să arate harul lui Dumnezeu mai frumos și mai limpede, în vederea mântuirii oamenilor păcătoși și pentru desăvârșirea și fericirea celor credincioși. Pilda pe care Domnul Isus o spune, începând cu versetul 4, este următoarea. Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe insulă, și se duce după cea pierdută până când o găsește. Omul este o ființă dependentă pentru că este creatură. Oaia depinde de păstor sau de împrejurări, dacă s-a pierdut de turmă. Dumnezeu se gândește la om. Dumnezeu este cel care caută pe om. Dumnezeu este cel care îl găsește pe om. Numai omul, antropos, adică privitor în sus, este conștient de valorile pe care le are, de aceea când pierde vreuna, se duce în grabă să o găsească. Sfântul Evanghelist Luca, în Evanghelia scrisă de el, arată trei pilde spuse de Domnul Isus, în care Tatăl Ceresc, prin harul său, caută pe cei pierduți ca să-i mântuiască. Aceste trei pilde înfățișează trei stări ale omenirii pierdute. Avem pilda fiului pierdut. Acesta este cel care a putut să-și dea seama de starea lui și să-l se ridice să plece spre casă. Avem apoi o aia pierdută, care n-a putut să se întoarcă în turmă, dar a putut să zbiere. Și avem apoi a treia pildă, banul pierdut, care n-a fost în stare să facă nimic, ci unde a căzut, acolo a rămas până a fost găsit. În una din aceste trei stări te-ai tu, dragul meu. Întrebarea este, în care din ele? oaia în pustiu, banul în praf și fiul la troaca de porci. Toți aceștia ne înfățișează un singur tablou și anume acela al păcătosului adânc căzut. În pildă cu rătăcită, Domnul Isus arată cărturarilor și fariseilor că păcătoșii, oricât de căzuți ar fi, ei sunt fapturile lui Dumnezeu Proprietatea lui, valori mari înaintea sa, pe care trebuie să le aducă înapoi în spânta lui împărăție. El dorește să-și reia ce este al său, de aceea a și făcut tot ce a stat în putință, a plătit prețul cel mai mare numai ca să-și adune valorile pierdute. Iată marea taină a jertfei Domnului sus pe crucea Golgotei. El a venit din cer ca să mântuiască ce era pierdut, așa cum este amintit de foarte multe ori în întreg Noul Testament. Păstorul din pildă pleacă în căutarea oisalei, chiar dacă este numai una. Tot astfel, chiar dacă ar fi fost pierdut numai un singur suflet, Domnul Hristos ar fi murit pentru acest unul singur. Oaia care s-a rătăcit de turmă este cea mai lipsită de ajutor dintre toate ființele. Ea trebuie să fie căutată de păstor, că singură nu poate să-și găsească drumul înapoi. La fel și cu sufletul îndepărtat de Dumnezeu. El este fără ajutor, ca și oaia pierdută. Fără dragostea Dumnezească, el nu mai poate găsi drumul înapoi la Dumnezeu. Minunat este Dumnezeu și bun este el față de toate făpturile sale. El, păstorul cel bun, numără și iar numără turma. Și când vede că lipsește o oaie, nu doarme, ci pleacă în căutarea ei. Lasă pe cele 99 pe izlaz, adică pe pășune bună, pregătită de el, și merge să caute o aia rătăcită. Când o găsește, nu bate și nu o chinuiește, ci o pune pe umăr și o aduce în turmă. Dacă facem parte din Hristos, lăsăm și noi totul. Și pornim în căutarea a ceea ce este pierdut. Și noi toți suntem ca o oaie pierdută, după cum spune și Apostolul Petru, că cerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Suntem cu desăvârșire neputincioși să găsim calea spre Dumnezeu. Dacă Domnul Isus nu ne-ar ieși în cale ca să ne arate că pentru păcatele noastre murind ne-a pregătit drumul spre Dumnezeu Tatăl, am fi pierduți cu totul. Toată mulțumirea și slava se cuvine lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Isus, care ne-a căutat în rătăcirea noastră și ne-a găsit. Amin. În continuare, în versetul 5, urmându-și pilda, Domnul Isus spune... După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Mântuirea iubiților nu vine în urma căutării noastre după Dumnezeu, ci a căutării lui Dumnezeu după noi. Omul din fire nu dorește și nu caută pe Dumnezeu, cum zice Cartea Sfântă. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Da. Să știți, Dumnezeu ne-a căutat întâi. El s-a gândit la noi, la mântuirea noastră, înainte încă de întemerea lumii și a hotărât prețul răscumpărării noastre, dându-și fiul la moarte. El ne-a iubit întâi, dragostea lui ne-a căutat în adâncul rătăcirii noastre. Pilda cu aia rătăcită nu vorbește despre nereușită, ci din potrivă despre biruință și despre bucurie în răgăsirea ei. Versetul 5 ne arată, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Avem deci garanția dumnezeiască în această pildă că nici măcar o singură oară tăcită din staul lui Dumnezeu nu este uitată sau lăsată fără ajutor. Pe oricine primește răscumpărarea adusă de Domnul Isus, el îl va scoate din adâncul strecăciunii și din mărăcinișul păcatului. Domnul, care a făcut primul pas în căutarea noastră, nu se va opri, ci va face și alți pași. El a început în noi lucrarea și El o va isprăvi. Fie binecuvântat numele Lui Cel Sfânt, acum și în veci. Amin. În continuare, în versetul 6, Domnul Iisus adaugă. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și veținii săi și le zice. Bucurați-vă împreună cu mine! Căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Este o lege naturală ca să te bucuri mai mult de lucru găsit după ce l-ai pierdut decât de toate celelalte lucruri pe care le ai. Păstorul din pilda Domnului Isus s-a bucurat mai mult de oaia cea pierdută și găsită decât de cele 99 de oi din staul. După ce ai găsit ce a fost pierdut, ți se pare mai frumos și mai plăcut, de aceea te bucuri mai mult. Bucuria și dragostea fac ființele și lucrurile mai frumoase. Cuvântul bucurie, de origine traco-ilirică, înseamnă întâlmăcire frumos, frumusețe. În înțelesul acesta, ideea din pildă capătă o nouă lumină. cât însemnătate au în ochii lui Dumnezeu valorile sale pierdute, rătăcite prin silnicie de diavolul, se vede și din această pildă. El nu se lasă până nu găsește ceea ce s-a pierdut. Deși ceea ce s-a pierdut este mult mai puțin decât ceea ce a rămas, Totuși Dumnezeu nu renunță la căutare și la readucerea acasă a valorilor sale. Minunat este Dumnezeu! Prin oaia pierdută, Domnul Isus reprezintă nu numai pe fiecare păcătos în parte, ci o întreagă lume căzută și ruinată de păcat. Această lume însă nu e decât un atom în vasta împărăția lui Dumnezeu. Totuși ea este oaia pierdută care are preț în ochii lui mai mult decât celelalte 90 și 9 de oi din staul. Domnul Isus și-a dezbrăcat slava cerească și s-a coborât aici la noi, în prăpăstii de păcatului, ca să caute ce este pierdut pentru a fi adus acasă la Tatăl Ceresc. Să învățăm și noi, urmașii Marelui nostru Mântuitor și Păstor al Oilor, să ne bucurăm de toate valorile lui Dumnezeu care au fost pierdute și aflate. În versetul 7, versetul următor din Luca de la capitolul 15, Domnul Iisus face concluzia acestei pilde în felul următor. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Oare ce face pe Dumnezeu să fie bucuros când un păcătos vine acasă? Vede întristările din trecutul păcătosului, apoi lacrimile, întristarea pocăinței și rușinea. Dumnezeu le vede pe toate și se bucură când toate acestea au trecut. Vede greutățile de acum ale păcătosului și hotărârea lui de a merge pe calea neprihănirii. Aceasta îl bucură mult de asemenea. Vede apoi ceea ce este în stare să facă în viitor un păcătos pocăit. Cel mai frumos viitor îl așteaptă. Domnul știe și aceasta și din pricină aceasta iarăși se bucură. De ce să nu fie plin de bucurie cerul pentru un astfel de păcătos care se întoarce la Dumnezeu? Nimic nu bucură mai mult pe Dumnezeu din partea noastră decât pocăința sinceră și ascultarea statornică de cuvântul său. Spune deci Domnul Isus aici, Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Domnul Isus spune aceste cuvinte fariseilor și cărturarilor care se socoteau neprihăniți și aleși ai cerului și care, după părerea lor, nici n-aveau nevoie de pocăință. Pentru oamenii care n-aveau nevoie de pocăință, Mântuitorul nostru nu avea nici o misiune. El a venit din cer numai pentru păcătoșii care doreau mântuirea prin credință și ascultare de Dumnezeu. Ce folos sau ce bucurie ar putea produce un doctor unui om sănătos care nu are nevoie de el. Tot așa și astăzi, numai păcătoșii care vor să se pocăiască pot înțelege și pot primi pe Domnul Isus ca mântuitor al personal. Ceilalți, cârtesc împotriva Domnului, cârtesc împotriva Cuvântului, cârtesc împotriva slujitorilor cu lui Dumnezeu, cârtesc împotriva păcătoșilor care sunt mântuiți, cârtesc și împotriva acestui program de radio. Dar cei care își dau seama de starea lor de păcătoșenie și care îl primesc pe Domnul Isus, ei se bucură de Domnul și Domnul se bucură de ei. Ești tu unul din cei de care se poate bucura Domnul? Ești tu unul din cei care se bucură de Domnul? Întrebări la care bine să-ți răspunzi. În versetul următor, la versetul 8 din luca de la capitolul 15, Domnul Isus spune pilda următoare. Zice el așa. Sau care femeie, dacă are 10 lei dracme în grecește, de argint și pierde unul din ei nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Ca să înțelege mai bine marele adevăr despre cât de mult prețuiește un suflet pierdut înaintea lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu de a-l căuta, Domnul Isus repetă gândul printr-o nouă pildă, prin pilda aceasta. Valorile pierdute nu mai sunt de niciun folos pentru nimeni până când nu sunt regăsite. Banul, din pildă, era de argint și avea chipul împăratului pe el, deci are o valoare, dar nu folosea la nimic atâta vreme cât zăcea acoperit de gunoi. Deși gunoiul îl acoperise, nu-i știrbise din valoare. Argintul sau aurul își păstrează valoarea chiar sub cel mai respingător gunoi. Banul pierdut făcea probabil parte dintr-o salbă. Prin pierderea lui, Salba nu mai avea valoarea și frumusețea ei, banul deci avea valoarea salbei, de aceea căuta cu atâta ardoare femeia. Tot așa și oamenii. Oamenii sunt salba lui Dumnezeu și nu poate fi desăvârșită în frumusețe salba atâta vreme cât nu este completă. Banul din ea trebuie găsit, de aceea Dumnezeu, de proprietar, a aprins o lumină, adică pe Domnul Isus singurul său fiu, pe care l-a trimis aici pe pământ ca să lumineze printre gunoaiele diavolului până când va găsi banul. Căutarea lui Dumnezeu cu lumina sa în mână nu va fi zadarnică, ci totul se va sfârși cu o biruință minunată. Așadar Domnul Isus întreabă, care femeie dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină? nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Atât oaia pierdută, pilda întâi din care am vorbit, cât și banul pierdut, pilda de care ne ocupăm acum, sunt valorile lui Dumnezeu, care reprezintă pe oamenii păcătoși pe care el, în mila lui iubitoare, îi caută cu ardoare până când îi găsește. Unii păcătoși sunt ca oaia abia după ce s-a pierdut de turmă zbiară până când o găsește păstorul. Alți păcătoși sunt ca banul. Unde au căzut, acolo rămân, fără să poată face vreo mișcare. Oaia s-a rătăcit de turmă și s-a pierdut prin pustiu sau prin munți. Banul s-a pierdut în casă. Era de ce aproape, dar nu putea fi găsit decât printr-o căutare neobosită. Un gând duhovnicesc se desprinde din pildă aceasta. Putem pierde valorile lui Dumnezeu în casa noastră, în noi înșine, în lucrurile de jos, în gunoaiele lumii materiale, în îngrijorierile vieții trecătoare și nu le găsim decât atunci când aprindem lumina pocăinței. Adevărat zice un învățător creștin, Asteria Alamasei, aprinde făcria pocăinței, pleacă-te cu râvnă, caută-ți comoră ascunsă printre patimile pământești, când o găsești, ridică și păstrează-o. Numai când am aprins în noi lumina adevăratei pocăinți, putem să ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu, în lumina căruia descoperim apoi valorile pierdute. Facă, Domnul iubiți ascultători, ca toți cei care am luat aminte astăzi la îndemnurile lui, din cuvântul sau cel sfânt, prin mesajul care l-am avut înainte, să facem parte din aceea, care aprindem lumina pocăinței în inimile și în viețile noastre și găsim comara cea ascunsă pe Domnul Isus, care El mai întâi ne-a căutat pe noi. Cu aceasta încheiem programul L190, care vă vine din partea Misiunii Creștine de Radio, Evanghelia Lumina Vieții. Dânt aleluia, dânt aleluia. Touch